sigui que tu ets en Roberto. S'equivoca perquè jo no tinc nom. Doncs quina llàstima. Ja que sóc policia, almenys m'hauria agradat saber com es diu el criminal que m'ha assassinat. monstre. d'home que no tenia nom. Ah, oh, quina desgràcia. Era un bon home. Ha arriscat la seva vida per nosaltres i l'han mort. Senyor Grimor. Doctor Tenma, on va ara? És que m'he d'afanyar. Suposo que se'n va ajudar l'inspector Lungué. Deixi'm venir amb vostè. Tinc una pistola. I jo una carta. L'inspector Lungué li va donar a en Grímer perquè la guardés. Es veu que la va trobar a la mansió de les roses vermelles. Et sense parar. Et de dalt a baix com si t'hagués de devorar però va passar tot el contrari, vas ser tu que em vas devorar a mi. Com em devies veure llavors, quan ja estava a punt d'enfonsar-me? Estava al caire de l'abisme i em vas deixar un llegat molt bonic, com dues pedres precioses. Aquells bessons eren com la vida eterna. El pitjor crim que es pot cometre és arrabassar-li el nom a algú. Jo te'l tornaré. Et tornaré el nom. Et dius Anna. Ara ja només em queda la tristesa. La tristesa, la tristesa, la tristesa, la tristesa, la tristesa. Això ho va escriure vostè, oi? I em vaig enamorar de la mare dels bessons. La meva manera de pensar va canviar de la nit al dia. Per això vaig matar a tothom, a ella, als nens, a tothom que sabia la veritat. No vaig deixar viu a ningú. És això el que va passar. contesta, es pot saber qui ets tu. Si no et cures la feida ara mateix et moriràs. Si et pot salvar, contesta. On és en jo que em digues? Per què l obeeixes fins al punt d'arriscar la vida. Quina relació teniu vosaltres dos? Baja, baixa, Has caigut molt baix, l longue. Tu, que ets un prestigiós inspector de la beca A, què hi fas tot sol en aquest poble de mala mort i a sobre, sense placa, com un turista? Vas furgar massa en l'escàndol d'aquell diputat i et van apartar del cas, d'aquell cas i dels següents. Per seguir en temps, es va convertir en la teva única raó de viure. Tu ho has dit. Veig que estàs ben informat. La teva dona està amb un altre home, oi? Es veu que és molt feliç. I el teu net, el teu net es pensa que aquell paios és el seu avi. Ha començat a parlar o no fa gaire, i quan el veu li diu, avi, avi... Calla. Suposo que t'agradaria veure'l. Calla. El teu net ja és tot un humanet i tant. Calla. Segur que t'agradaria veure'l. Que callis! Realment sí que has caigut baix. L'inspector Lungué d'abans no era així, no. No! Oh. Oh. Oh. Oh. qui soc que vol saber quina relació tinc amb en Johan no tinc nom ni nacionalitat ni memòria ni res de sobte sense saber com em vaig trobar fora del centre i treballant un dia un dia va aparèixer en Johan em va fer recuperar una part dels records que havia perdut no tots només una part Com es deia, en realitat? Va dir que no ho sabia. No sabia com es deia? No. Va dir que havia estat en un orfenat Però tot... I que havia oblidat com es deia ell, sí que se'n recordava de com es deien els seus companys. O sigui que no se'n recordava de com es deia ell, però sí de com es deien els altres nois? Sí. Hi havia un nen que li agradava molt dibuixar. I els insectes... Però no li agradava que els haguessin de matar I un dia va obrir la capsa i els va deixar a tots Em sembla que aquell noi es deia Adolf Reinhardt. I li agradava molt la llet amb cacau que els hi donaven un cop per setmana En Johan se'n va acostar i em va oferir una tassa Llavors me'n vaig en recordar Quan estava l'orfanat era el millor moment de la setmana per mi. L'esperava amb candeletes el got de llet calenta amb cacau. Tant de bo la pluja ho netegés absolutament tot i s'ho endogués avall. El terror, l'odi, la tristesa, tot. Però, en canvi, ha passat ben bé al revés. Tots els sentiments s han anat inflant més i més. Aquell dia també plovia a bots i barrals. La notícia del dia és l'arribada del senyor Lieber, que ha vingut al nostre país com a refugiat polític i assessor del Departament de Comerç de la República Democràtica Alemanya. Sense mostrar ni una engruna de cansament, el matrimoni a Lieber es va presentar així somrient al costat del seu... Vostè també és refugiat? Sí, sóc Xacús Rubac. I diu que coneix els nostres fills. M'agradaria veure'ls. Només un moment. Encara que dormin, si no fa res. S'ha una desgràcia. Hi ha una supervivent! Una nena! No, hi ha un nen i una nena. Estan vius. El nen està greu, però encara no té pols. Com està el pacient? Preciós 72, 50, pols 138. La bala li ha entrat pel front. Mata'l. Jo no tenia ni idea del que havia passat aquella nit. Bé, sí que ho sabia, ho sabia tot, però em vaig estimar més escapar-me. Em vaig obligar a no pensar-hi més i vaig... vaig fugir. Vaig provar de fer un retrat de l'ideal dels bessons, d'uns nens criats amb amor. Però, per més que ho vaig intentar, no els vaig poder dibuixar mai bé. Perquè sabia que no eren reals. Simplement no existien. Mm. És per aquí l'hotel Berbach? L'inspector Lungué ha anat cap allà. Sí. Anem. Vagi amb compte. Potser ja faran tiradors. Jo... Ja. Jo vaig crear un monstre, Dr. Tenma. I jo li vaig tornar la vida al monstre, vaig ser jo. No moriràs pas ara, tranquil. Tinc molt poca força al braç des que el doctor Tem me'n va disparar a la biblioteca de Múnich. Hauria sigut molt fàcil matar-lo allà mateix. Però no ho podia fer perquè... el doctor Tem està destinat a sobreviure. Ella ha de ser l'últim que quedi viu totalment sol i ha de morir en la solitud. Abandonat sense nom, aquest és el pla que ha preparat en Johan. El doctor Temma és l'únic que té permís per veure la visió que va tenir en Johan. Però jo també la vull veure, saps? La vull veure. Tu no la veuràs, Lungui, perquè tu moriràs. Això també forma part del pla ta preparada johann ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah aquest pla fracassarà. Vinga, parla. On és en Johan? Déu meu. Això sembla un camp de batalla. No, en Johan no és aquí. Com ho saps? Ho està observant tot des d'algun lloc. Com aquell que es mira una fila de formigues. Vine, entrem a mirar. Entén-me, venia cap aquí. Que hi ha algú? Que hi ha algú aquí? Vaig al primer pis. Eh? Sí, és un nen. No us acosteu! Tranquil, som dels vostres. Us hem vingut a ajudar, de debò. No vaig, germà, t'ho veus? Tranquil, entesos? Eh? És la noia dels dibuixos. La noia dels dibuixos? Hi havia molts dibuixos, i tots s'assemblaven molt a tu. Molts dibuixos, dius? També hi havia un noi amb la mateixa cara, com si fossin bessons. On els vas veure, aquests dibuixos? On els vas veure? En... En una casa de dalt del turó. A la casa del vampir. Però... Però que no us sap ningú. Que no sap ningú on és el meu fill. On... Oh, carai, t'has ficat, Bim! Ah, merda! Són tots morts! És el timoni! El timoni! El timoni ha vingut al poble! Jo diria que aquí ja no hi viu ningú. Suposo que en Johan ha estat aquí, on ets tu no fa gaire estona, mirant els mateixos dibuixos. Tot això són intents a dibuixar-vos a vosaltres dos, i no n'hi ha cap d'acabat. Tots us mostren amb un somriure afable, però... Va ser en Frans Bonaparte que va dibuixar aquests retrats. Què deu haver pensat en Johan quan els ha vist? Ja sóc aquí. Ja ets aquí. Ja sóc aquí. Ja has tornat. Ja sóc aquí. Ja has tornat. Ja sóc aquí. Ja has tornat. Ja sóc aquí. Nina. Jo vaig veure una cosa terrible. No hi ha paraules, no hi ha paraules per descriure-ho. Hi havia molts morts a la mansió de les roses vermelles. Van començar a veure. I llavors tots van començar a fer ganyotes de dolor i tots van anar caient davant meu... la mare oh. ho sento per què demanes perdó així ho veurem de viure sols Tots dos sols Per què plores? Per què plores? No ploris! No ploris! No ploris! No ploris! No ploris! No ploris. Nina! Nina! En Johan ha plorat. Nina! En aquesta habitació, fa una estona, en Johan era aquí, tot sol. I ha plorat igual que aquell dia. Si aquella nit de pluja no li hagués disparat. Si l'hagués perdonat no hauria passat res de tot això. No haurien hagut de morir tantes persones... Suposo que ja és massa tard, però... Aquest cop sí. Saps on és en Johan? Ha baixat el poble per posar punt final a tota aquesta història. Episodio 73. El paisaje final.